Evocare, ea era frumoasă ca umbra unei idei, a piele de copil mirosea spinarea ei, a piatră proaspăt spartă, a strigăt dintr-o limbă moartă, ea nu avea greutate ca respirarea râzândă și plângândă cu lacrimare, era sărată ca sarea slăvită la o specie de barbari, ea era frumoasă, Umbra unui gând, între ape, numai ea era pământ.